Uh, Assalamualaikum kepada tuan yang bertanya uh, Mohon pencerahan jika waqaf kenapa dia jadi ataku Bukan waqaf jadi ataku Atau utaku Dia begini Bacaan ini berbunyi Wataku apabila dibaca wasal Waw itu ialah kata sambung Yang bawa maksud mungkin dan di situ uh, Lepas tu Hamzah wasal tak bertajdid dan qaf waw depanku Itulah kalimah penuhnya Jadi pada bacaan sambung, ia dibaca. Wataqu sememangnya Hamzah Wasal. Uh, ia tidak berf dia berfungsi uh, jika memulakan bacaan pada kalimahnya. Kalau ada Hamzah Wasal, mana Hamzah Wasal itu ialah pangkal kepada ayat itu. Atau kalimah itu. Atau perkataan itu. Kemudian, uh, jika dia dibaca sambung seperti itu. Maka ia dia dibaca mengikut barisat akhir kalimah sebelumnya. Oleh kerana kalimah sebelumnya ialah waw, waw di atas waw, maka ia dibaca wattaku. Sama juga dengan uh, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada bacaan wassal, kita baca dengan alhamdulillahi rabbi. Kemudian al'alaminah. Kalau baca pada kalimahnya, dibaca dengan al'alaminah. Pada bacaan sambung, dibaca dengan bil'alaminah atau bil'alamin, waqafkan. Ia tidak dibaca al'alaminah. Dibaca al kerana hamzah wasal berada di pangkal. Hamzah Wasal ini, uh, ia berfungsi jika memulakan bacaan pada kalimahnya. Itu pun kena dibariskan. Sama ada baris atas, bawah atau depan. Ketika memulakan bacaan pada ayat 2 surah Fatihah kita akan baca dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetapi jika Alhamdulillah itu atau Hamzah wasal pada Alhamdu itu berada di tengah-tengah, ia akan dibaca dengan baris terakhir kalimah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdu kita tak baca dah mi alham kita baca milham kenapa suku kata ataupun kalimah terakhir yang ada pada uh, Bismillahirrahmanirrahim itu arrahimi mim di bawah, mim maka milhamdu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin pada bacaan wasal atau bacaan sambung atau bacaan terus ia berbunyi milhamdu sama juga sini jika baca wasal, baca sambung berbunyi Wattaku Jika memulakan bacaan pada kalimahnya Maka kita akan kira huruf yang ketiga daripada Hamzah wasal Di sini huruf ketiga eh, Menentukan huruf ketiga sangat penting Sebab kadang-kadang salah men, me, Salah mentafsirkan Ataupun salah uh, Meletakkan huruf yang ketiga itu Maka salah baris Di sini huruf ketiga bukan qaf Huruf ketiga yang adalah huruf tak. Selepas Hamzah wasal, ada tak bertajdid, ada tak satu, ada tak dua. Tak yang kedua jatuh huruf ketiga baris di atas. Mereka mulakan macam-macam baris di bawah. ita. Sebab tu dibaca dengan ita, bukan uta. Sebab qaf baris hadapan bukan huruf yang ketiga. Tetapi, jika huruf ketiga berbaris di hadapan, baru, baru baca dengan uttu. Begitu ya. Di sini huruf ketiganya ni adalah huruf tak yang berada di atas. Maka mulakan bacaan dengan bacaan di, di bawah. Itta. Jika huruf ketiga berbaris di bawah, mulakan bacaan dengan bacaan di bawah. Itti. Dan jika huruf ketiga berbaris di hadapan, uh, mulakan bacaan dengan bacaan di hadapan. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan. Ingat, Hamzah wasal tidak berfungsi pada bacaan sambung. Ia berfungsi jika memulakan bacaan pada kalimahnya dengan dibariskan, iaitu baris yang mendatang, dengan syarat-syarat tertentu. Antara syaratnya ialah jika jumpa hamzah wasal seperti ini, maka kaedah melihat baris huruf ketiga diguna pakai bagi menentukan baris bagi menentukan baris apa nak mula baca. Tetapi jika jika diawali dengan hamzah wasal bertemu lam sama ada alif lam syamsiah atau alif lam qamariah, bacaan jika mula pada kalimahnya dimulakan dengan otomatik baris di atas seperti Alhamdu al-alamin al-maghubi ar-Rahman ar ad, ad dallin al-Sirata al-Mustaqiman sebagainya Mudah-mudahan berizkit pencerahan Wallahu'alam